Jag heter Linnea Pettersson och jag är hemlös i sju veckor. Istället för att sova i en busskur ska jag ta min resväska och flytta in hos så många som möjligt i min journalistklass Jom12. Häng med mig på resan bland roliga barndomsminnen, djupa samtal och diskussioner kring vad som hänger på väggarna. Linnea flyttar in hos Matilda Uterstam. Hej. Välkommen. Tack. Du ska sätta mig på balkongen. Du kan gå ut om du vill. Kom Sig, gå och kolla. Nämen, kiss. Hej. Vad heter hon han? Sigge. Sig Sigmund är hans Sigmund. Vad mm -mm. tycker han bäst om? Sigge tror jag. <laughs> Sigmund är så klumpigt att säga. Det blir så... omständigt. Ja. –Han verkar jättesnäll. –Ja, han är jättemysig. Oj, Peter jag jöker. –Ska jag hålla i någonting åt dig? –Nej, det är, lugnt. Ja? det är lugnt. Jag stoppar precis in laxen. –Alltså, det luktar jättegott. Och vad fint du ha det. –Tack. Så ser du till alla. Ser är... säger <laughs> du till alla. One nice dance. Nej. –Tack så jättemycket. det trivs jättebra. –Det gör jag. jag ska bli sorgligt och lämna den här lyan om ett år. –Jag förstår det. Vad ska du göra sen? Ja, det är ju frågan. Livsångesten bara väl rör mig den, vid den Nej. frågan. Nej, men jag vet inte. Jag vill kanske åka till Barcelona och plugga spanska, kanske. Jaha. Dricka lite drinkar på stranden. Få en bränna. <laughs> Suprytlig. <laughs> Nej, men jag, jag tror att jag vill flytta faktiskt. Från Sverige. Jaha. Vad vill du göra? Jag vet inte. Jag hoppas på jobb. Mm. Men det är väl alla. alla. Mm. Mm. Ska vi gå ut på förstås Men det kan vi göra, det kan vi göra. Köket var fantastiskt. Men tackar du. Och sovrummet, det var ah. bara det så... som... Sovrummet var bara det som inte Ja, men det var jättefint det, det fint. också. Det och balkongtrappade Siggevet, så han Jag springer ut där. springer Jaha, du menar stol i princip. Nej, han har en trappa där, nu kollar ni ner. Ja, en bräda med småbräda. Ja, ah, som vi har gjort själva, jag och mina grannar. Oj, jag ska bara dra igen den lite. Gick det bra att ta bussen hit nu då? Det gick du? 411. Mm. Men jag hittade inte tröst men jag hittade sen. Aha, vad har inte du varit här för? Jo, jag borde ju bara några meter ifrån, mm. men eh, en giro. Det gjorde inte som jag ville ja, jag, ja, ja. alltså jag har ju så jävla dåligt lokalsinne Så alltså det är helt sjukt Jag fattar ju inte ens Google Maps alltså det är, Jag går ju åt fel håll Även fast liksom. ja, men du vet, Det är ju en plutt som man följer mm. nej, Jag går åt fel håll var Någon gång när jag var i Stockholm på praktik Så skulle jag hitta till en adress Jag tror att jag gick åt alla håll som gick Och det var inte ett enda rätt då. Men det brukar finnas andra som kan Ja jag brukar fråga fråga någon stackar där. Ja fast det är en förmåga i sig för det är inte alla som som, eh, vågar, nej. som nej. vågar göra det. Nej. Oj, oj, oj. Ja, det krävs ju kanske tio minuter innan jag tar emot i mig. Jaha. Så det vill jag göra omkring där i tio minuter. Och gå åt fel håll. Och, och inse att jag får gå tillbaka en kilometer innan jag vågar fråga. Jag är ju väldigt feg sådär vet du. I sociala sammanhang jag är ju lite... <laughs> nej, är du? Jo gud ja. Alltså jag har ju jättesvårt för... Ja, ah, men stora... Ja, ah, men i stora sociala sammanhang. Alltså du vet, ah, men typ som vi nollningen nu när vi... För två år sedan, när vi skulle börja. Alltså en ångest. Oh, fan. Jag kommer att säga, det på mitt jobb då mitt gamla Jag kommer inte få en vän. Jag kommer inte få någon. Alla bara, men du är så social. Jag bara, ja, fast jag kan inte. i början Innan jag känner någon, så kan jag inte. Men så fort jag lär känna någon, då kan jag babbla liksom. och kan jag sitta och kackla en hel natt liksom. Vilket du kommer märka säkert. Men innan, jag, jag tycker det är så jobbigt att första... Kontakten. Kan inte du känna det någon gång? Att det blir, att det blir alltså så här. Vad ska man prata om? Det ska man och prata om va, jag vet inte med hur många personer i klass Jag pratar om värdet första, första dagen. Liksom. Det är ju ganska varmt ute. Va? Mm, så. Folk måste tycka du är dum med huvudet. Första. Jag tror det blir väldigt många samtal om värdet ja. första dagen. och lite Vad heter du? Var kommer du ifrån? Mm. Varför valde du detta? Mm. Jag tror det är många klasser som är väldigt duktiga på att gömma sig bakom frågor också. På något sätt. Ja Brukar du göra det? Eller är du mer värdärt? Ja i början är det nog väldigt mycket frågor Men jag är ju väldigt mycket Jag är väldigt skämtsam jag, jag gömmer mig väldigt mycket bakom det Tror jag Jag gillar att skämta Det har alltid varit ett litet Som är ett litet skydd för mig Speciellt när jag var yngre så hade jag väldigt dåligt självförtroende Eller självkänsla Jag vet inte riktigt skillnaden där Det är väl någon någon viktig skillnad av det. Men då, var jag, då gömde jag mig väldigt mycket bakom att jag skulle vara rolig Jag tror att det, det, och, det och sen så kan, man, så kan det bli pinsamt också När man inte känner Du är alltså såhär jag, jag brukar dra till mina skämtdialekter Du vet såhär Jag håller på Och, och, och ibland så förstår jag inte den andra personen det Typ som jag började på nytt jobb nu för några nå, år sedan och många gånger fick man ju den här konstiga blicken. Vad fan säger de liksom? Vad pratar de om? <laughs> jag har alltid hållit på med sporter. När jag var inga spelade jag pingis på ganska hög nivå var. Och sen och så spelade jag fotboll samtidigt. Så trodde på fotboll väldigt länge, slutet var för något, innan jag flyttade hit. Uh, och, och därför, jag har aldrig varit en gymmänniska Eller förstår jag inte varit någon som vill gå på friskis och svettis Och plocka äpplen liksom. Utan jag vill ju att det ska vara men nu åker jag hit och, och tränar För att jag ska bli bra på det här För att jag ska vinna den här tävlingen Och därför har jag aldrig fast. Så alltså, när jag har slutat med mina sporter Då var det liksom här. Fan ska jag gå till gym för att stå på det och tröka jag band, liksom. Men du kan inte bära med pingis i alla. Jo för det farmaliga. Nej, ja, det skulle vara fint kul Ja, faktiskt. Men äh, äh, nej, nej. Då måste jag lära känna en massa nya människor. Oh, oh, oh. <laughs> ja. Jag vill ju spela i min gamla klubb med de gamla rävarna uppe i ägget. På Hitler och Ja, Jag funderar faktiskt på att man ska börja spela fotboll här. Men nu blir det ju så jävla. Liksom. Hinner man inte med någon säsong alls? Försäsongen bara kanske. Men det är det också nu när man bara har typ tio månader kvar. och Man ville inte vara någonting. Man hinner inte. Nej. Eller så. Jag har redan börjat bli så jag vill nästan inte köpa ner möbler. Så man kommer flytta snart. Alltså såhär, men det känns onödigt liksom att dra en ny byrå. Och... Det känns jättesorligt. Det känns jättesorligt att man ska lämna livet överhuvudtaget här. Att det finns ett liv utanför studiebubblan. Det känns helt sjukt. Vad ska man göra utanför den bubblan? Ja. Jag ska jobba. Vad vill jag det? Nej. Tänk att vi ska göra det resten av livet sen. Sen dör man. Man kan byta jobb. Ja det kan man ju. Men det kommer man ju inte våga. Man kommer ju vara så rädd. Mm. För att man ska förlora lön Eller inte ska trivas. Ska man sitta på någon shit, en lokal relation typ resten det det Och skriva bridge-resultat. Ja, det är det jag vill. Eller? Äh. Ja. Mm. Jag kanske inte är så kåt. Är det så? Om man har någon, liksom. Då jag tror jag man måste ha ett ganska bra liv utanför, också alltså. Jobbet. Men jobbet ska ju inte vara allt. Nej. Jag tänker att det lätt kan bli det. Förstår du? Alltså att man, om man inte trivs på sitt jobb så kommer man inte vara lycklig. Det är också min största rädsla i livet. Att jag inte kommer vara lycklig. Jag kan du känna så? Alltså varför, alltså varför lever man om man inte är lycklig? Och det är nog det också. Det är därför jag får så jävla ångest inför jobbet. Jag vet att när det här är slut, då börjar det liksom allvaret. Och tänker om jag inte blir lycklig, tänker om jag inser att, men gud, det här, det här är bara skit. Det finns inget åter Jo Jo, det finns det. Jag kan alltid börja plugga igen. You know. Du är så optimistisk, det är inte jag. Jag tänkte så här, nu har jag valt kronistik, och nu måste jag jobba i de här, annars är det misslyckande. Så då kommer jag säkert titta på någon lokalredaktion och skriva upp ett resultat om några år och vara jättebesviken. Mm -hmm. Är du nog moderbloggare? Ja. Det var inte som sa det. Ja, just det. Svassar in här så att bli moderbloggare. Tänk om man hade varit, alltså startat en blogg då när och de gjorde det. Liksom. Alltså blodinbärgade dem. De är för fan miljonärer nu. Fattar enkelt. Kan jag kunna skriva om mitt och Sigges liv? Ja. Mm. Idag byggde jag och katttrappa. en Titta, och så Titta skri... det blir. Ja, ah. och så en liten bild. Ja. Liksom. 120 000 i månaden. Vem eller vad kan få dig att skratta? Alltså det måste ju vara, det är ju mina vänner. Mina vänner och mig själv. <laughs> jag är så rolig. Och komiker när man ja. jag kan inte stå ta till mig själv. Gud. Mig själv. är så Och Sigge. Han är också rolig. Han när blir... är du som roligast? När jag är som roligast är när jag är trygg i sällskapet. När jag får härja fritt. När jag vet att folk inte är så känsliga. Och kanske om jag fått i min öl också. Då släpper lite spärrar. På vilket sätt, Är det igenkänningshumor? Eller är det... Nej, jag är jävligt hård alltså. Det kan ju slå lite fel ibland. Vissa kan bli lite ledsna. Mm. <laughs> jag gillar att håna människor. <laughs> så det... Men, ja. men Säger folk att jag är rolig? <laughs> ja, faktiskt. Jag har fått höra att jag är väldigt rolig som människa. Det, det är faktiskt den den komplimang som jag blir allra mest glad över att få. Och den som jag faktiskt får oftast, om man får säga så. Om någon ska ge mig komplimang för hur jag är så får jag oftast att de tycker att jag är rolig. Men det är kanske var att jag själv som uppfattade mig det. det är kanske Alla kanske bara säger så bara för de vet att jag blir glad att höra det. Det är kanske inte så roligt. Jag skulle skriva en CV för något år sedan. Så frågade jag med mina kompisar. Man, om ni skulle få beskriva mig med ett ord liksom eller något. Ja, någon sån här skit. Vad skulle det vara? Och då säger Fredrik Willensson. Bra Bra sneakers smak. Ja, ja, men det, det, det, det, kanske, hör, det kanske säger mycket om mig, om mig som person. då har bra sneakers Jag <laughs> undrar varför så här, bestående intryck man lämnar lämnat så sånt då liksom. <laughs> men, men. Uh, vad skulle du vilja våga göra uh. Umgås med folk, jag inte känner. Jag tror du de här tre åren hade varit om du hade vågat umgås mer i början av förnovningen och början av terminen? Första terminen? Mm. Jag tror att man hade haft bättre kontakt med folk i klassen. Sen tror jag inte att det skulle ha gjort så jättestor skillnad för dem som... För dem jag är med nu trivs jag jätte jättebra med. Och skulle jag absolut inte vilja byta bort liksom, Mot någon. Jo, kanske Martina. Jag skojar. Jag skojar. Jag älskar Martina. Jag älskar din blick där när du bara... Vad fan säger du? Jag blir lite förvånad nej, jag älskar Bertina. Marty Party. Jag, nej, men det jag tror det handlar om, mest handlar om att den här pressen, om att man ska lära känna. Alltså förstår du när man börjar in i klass, då vill man ju vara så jävla rolig, snygg och cool. Liksom. Jag tror att det handlar väldigt mycket om det att att man sätter spärrar för sig själv. Jag önskar att jag inte kände så, för då skulle jag vara vara jättemycket lättare att prata om människor. Att man inte att man inte känner att man har någonting att bevisa, liksom. Kan inte du känna så ibland att du känner att om du känner en kompis så ska du gå på den festen som hon har. Eller henne har. Då drar till den. Men... Ja. Och, men, men känner du ändå inte typ att man måste, man måste liksom visa upp sig på något sätt för de andra kompisarna? Jo, fast jag blir nog mer att jag vågar liksom inte göra fel så mycket så att jag stänger av helt istället. Du vågar inte vara späxig liksom och sånt? Ja. Nej, det vågar jag inte göra det det blir så istället och då blir man ju väldigt tråkig på det här. Ja. Jag tänkte på det då när jag cyklade till skolan. Vet du, för jag hade arbetsintygion för ett tag sedan. Och då var jag väldigt öppen och rolig. Alltså liksom så, här, Vad fan jag hade det inte att förlora? Liksom. Och då sa de till mig: De var det är så jävligt ovanligt att, att man är så ung som du är men har så mycket energi. Och liksom, men den verkar så utåt liksom. Och då tänkte jag bara: Vad ja. fan, nu har ju de tyckte verkligen om mig. liksom. Varför kan man inte vara så i alla situationer? När man känner sig osäker. Varför blir det inte jag mer framåt och rolig och, och skämtsam? För då lämnar man i alla fall ett intryck hos någon. De kommer i alla fall komma ihåg. Man, de kommer ju inte ihåg den människa som står längs med väggarna och, och, och ser i dyngrak liksom Och sen skämmer ut sig då kanske jag kommer ihåg en. det. är ju en tråkig taktik som man använder ibland. Blir jättefull. <här> <här> Tror man ska bli lite så att <här> bon, Nej, blir jättejobbig. Jag började kanske när jag var sju eller någonting. sju-åtta, men då spelade jag mig lite grann sådär. Men sen så höll jag på fram tills jag började gymnasiet, mm -hmm. så jag var 16. Det är sen, ett tag. Ja, Men det var ju de sista åren. Jag var väl som bäst när jag var ja, när jag var 12-13 var jag, jag väl Norrländska mästerskapen. Och så var jag väl, ja, olika SM och sånt var jag när jag var mellan 12-15 kanske. Och jag typ bland de tio bästa Sverige. Men det, det var liksom. Topp i som jag. var. Det var lite tillräckligt coolt sen när jag i gymnasiet. Så du hoppade av för det? Så det. Nej det var inte bara för att det var coolt. Men det blir ju så att. Jag tränade ju måndag. Eh, måndags och torsdag. Och sen eh, hade jag tävling varje helg. Så under liksom, högsäsongen. Då var, det, då var jag hemma en helg. Helt, alltså det är typ ett halvår liksom. Och då såhär. Först, alltså man hade på pojkvän. Och man missade ju allting hemma. Alla kompisar gjorde saker på helgerna. Jag kunde ju aldrig vara med liksom. Och ena helgen var jag i Kanskron nej, i, i Kiruna. Och spelade... Eh, vad fan var det? Norrländska mästerskapen. Och helgen efter så var det junior SM i Halmstad. Så att man reste ju liksom. Det var ju verkligen långt ut i norr till... långt Eller neråt också. Så det är ju jävligt mycket resande och sånt. Men det var kul. Man fick lära sig att stå på egna ben. Rester du själv? Utan Nej. mamma och pappa? Mm, ja, utan mamma och pappa reste jag alltid. Men man har ju ett litet crew. Liksom. Några andra som tävlar i olika åldrar. Sen har man en coach med sig och så. Och så. Mm. Uh, men det är ändå mycket ansvar, ansvar. Man bor ju på hotell själv oftast. Alltså, måste planera sin dag. Ladda upp, äta rätt. Uppvärmning. Alltså tid och sånt. Det är, ju, alltså, det är ganska stort alltså, när man är 11, 12. Liksom. Bara att typ, man sover borta liksom, i... Eller någonting, utan pappa och, var, och varje år var jag på läger i Falkenberg Det var ju helt själv Då var med elva liksom, Och var borta en vecka I Falkenberg, ingen stad man aldrig varit i Utan föräldrar Så man har ju lärt sig mycket på det sättet liksom. Man har ju tvingats Ta kontakt med människor Det är ju inte så fotboll liksom, När man är ett lag som åker Då har man alltid varandra är ju lite ensam på det sättet men du har inte spelat pingis bara för ska, senare. jag försökte börja träna lite igen med mitt gamla lag. liksom. Jag säga. Alltså, vi spelade ju lag och sånt också. Uh, men nej, jag, jag tror att det var lite liksom så här. Inte ångestfyllt skulle, skulle jag inte vilja kalla det, men lite åt det hållet. Att det varit. Jag är ju som fruktansvärt dålig flodare. Jag har ju fruktansvärt dåligt tomar. Och jag alltså har ju typ fått gula kort och blivit utkastad och sånt. Liksom, för att jag har svurit och kastat saker och sånt. Och det är ju liksom min vinnarskalle på något sätt. Så att bara komma tillbaka och spela pingis för skojskul funkar liksom inte för mig. Utan då vill, jag, då vill jag bli bra och så vill jag börja tävla igen. Och det vill jag inte egentligen. Innerstinne vill jag inte det. Vill jag inte börja tävla igen. Det blir liksom inte bra att göra det. Nej, det tror jag inte. Men nu det kanske ska vara kul ändå börja spela lite. Men det tycker jag också är så jobbigt. Så här, men mina närmsta vänner vet ju om det. Alltså hemma jävla vet de om de har varit med nu. Alltså vet inte att spela pengar och så. Men så är det så kul när man kommer träffa nya människor. Så bara, "Ah, ska vi lira lite pingis på farfäsen, Och så bara, "Men så säger jag alltid då, jag menar till den var ju bland de bästa i Sverige." Alla bara, "Va? då måste vi mötas i en match liksom." De har ens druckit fyra bash liksom. Och så ska man spela med ett racket som en sopkast som kostade 50 spänn på rusta. Eh, och så bara förväntas ju folk att man ska så jävla king liksom. Eller förstår att vi är såhär, folk, alltså, folk tror ju verkligen att pingis är så jävla såhär. här, liksom. Det kan, det kan alla spela. och så alltså, det är så var kul. Att jag fattar inte hur mycket. Jag tränade verkligen varje dag liksom. Det blir skithårt. Så ser kondis. Alltså jag blir ju förtjust i varje person kan jag säga. Hur många har du fått kär i det senaste året? Eller förälskad? Oj, det är jättemånga. Som jag träffat också, eller bara av alltså på avstånd I väldigt personer som du har sett Okej, okay. ja det senaste året Nu tänker jag alltså ett år tillbaka, inte bara 2014 utan mm. Ja, så det, du... det i tån Ja, men det är väl ändå fyra, fem styckna kanske Ja, det är ändå några Ja men då är det oftast, det blir ju inte mer än så oftast. Jag blir bara, tycker de är så här, ja, blir så för tjus, liksom, och så. Sen så inser jag, jag är ju sån människa som, kan man säga, glorifierar människor väldigt, väldigt lätt. Speciellt killar, det är jätte hemskt. Att jag, ja, jag vet inte. Jag bygger nog upp väldigt mycket för att jag vill att de ska vara så bra. Jag vill alltså, jag. Tillskriver de nog lite mer och finare drag än vad de egentligen förtärna. Och sen kommer man väl på det efter någon vecka, två kanske. Och då blir det inte så intressant längre, oftast. Är du väldigt impulsiv också? Ja, oh, fruktansvärt. Fruktansvärt impulsiv. Alltså, jag tror att alla mina tatueringar har ju gått, alltså blivit till med en dags betänktid. tänktid i princip Många, eller jag gjorde ju min första tatuering. Ja, det gjorde jag i Turkiet. När jag var 17, 16, 17. Men då var det bara en hjärta så här på handleden. Sen gjorde jag ju en textfarmen. Som betyder för alltid. Som står för min syster. Hon har typ en liknande tatuering på handleden Fast på hindi tror jag heter. Och så dygnade jag när jag var 18. Och så insåg jag väl kanske <tryck> två år känner jag att Alltså den är inte så jävla fräck liksom. Känns lite vt. Och då gick jag ju bara till en tatuerare. Då hade jag skaffat lite andra tatueringar emellan där. Men då gick jag till en tatuerare och bara. Du eh, har en tatuering här som jag vill att du ska snygga till. Gör vad fan du vill liksom. Så gjorde han några blommor. Och så gick jag dit och efter. Och han bara. Ja han har lite blommor. jag bara. Det är skitbra. Köp det. Så att jag är ju väldigt liksom. Men, ja, men väldigt... Byter gärna hårfärg väldigt ofta. Heller ofta bra. Även kanske mitt motto. Gud, det ska bli mitt motto. Heller ofta bra. Ja, det ska bli mitt helvist motto. Och väldigt såhär... Om jag tänker att... Oh gud, jag, jag måste ha en en, en tröja som ser ut på det här sättet. Då måste jag ju åka och köpa den på en gång. Jag kan inte sitta och tänka på den en vecka. Och det är, det är jättejobbigt faktiskt att Det är liksom. Ja. Jag önskar bra att jag tänkte lite mer. Harde blir lite jobbig situation? Ja. Det har blivit många dumma köp. Kan <laughs> Men jobbig situationer. Ja. Nej, jag vet inte riktigt. Inte med andra med människor liksom. på det sättet. Men det jobb. Jag kan ju med kan, kan jobbigt efteråt. Man kan ju, få, kan ju få väldigt mycket ångest efteråt. som liksom. att jag är väldigt impulsiv så kan jag säga väldigt mycket saker också. Som jag kanske borde ha tänkt igenom bättre. Och liksom gjort andra val som berör andra människor. Kanske skulle jag gjort lite annorlunda. Och då kan, jag, då kan man ju må väldigt dåligt efteråt liksom. Men jag tror inte jag har hamnat i någon dålig situation på det sättet. Har det blivit något bra idag? då? Något som du skulle ha, förmodligen inte skulle ha gjort om du hade mm. kunnat tänka till lite efter? Ja men Sigge är väl ett utmärkt exempel. Han bestämde mig på en dag. Då fick jag reda på att eh, Livs granne hade fått kattungar. Så de måste bli av med. Och då bestämde jag mig på en gång. Hon skickade en bild på Sigge. Liksom. Jag bara vi kommer inte hjälpa någon så åkte jag och Emma och hämtade honom i, i bilen. Och det hade jag ju aldrig. Alltså hade jag ju fått tänka efter en dag till. Så hade jag ju förmodligen aldrig köpt honom. Jag svär på min mamma. Jag ska ge dem vad de tår. Jag svär på min mamma. Jag svär på min mamma. Jag svär på min mamma. Jag svär på min mamma. Jag ska ge dem vad de Jag gör det bara en pannkake. Uh, I somras gjorde jag typ varje dag. För då Men jag gör det så tid och rå Jag tycker det är så jävla gott gött Alltså egentligen man kanske inte står sig så jävla bra på det Men det är ändå banan tänker jag Banan och ägg och, och nu är det och keso, keso liksom. Ja man står sig på det Det um, låter ändå som man gör det um. Men sen så känns det ändå Muisigt mm. Vad skulle du göra Om du kunde byta Till att vara kille i en timme Vad skulle du göra om man är Och. Eh, beroende på lite när jag fick vara. Men gå på stan. Och bara. Eh, hur annorlunda det är. Att gå på stan. Eller vara i offentliga rum som kille jämfört med tjej. Att inte på kvällen kanske inte behöva vara rädd. När man går hem. Det kanske man är ändå. I och för sig som kille. Men att man inte känner det här. Alltså jag som tjej är ju. Rädd för varje man jag ser när jag går här från kvällen. Alltså på, från krogen liksom. På kvällen. Eh, byter ofta sida liksom. Och på, av vägen. Och går om vägar för att slippa möta grupper och sånt. Eh, vilka, alltså det skulle bara vara så jävligt intressant att bara få se hur, hur killar har det. När de går på stan. Vilka blickar får dem. Vad har de alltså... Är de nöjiga över vad de har på sig? Är de rädda för att... Eh, att få att man ska skrika hora efter dem? Liksom, eller tafsa på dem? Och hur skönt det är om de inte är det. Det är ingen känsla. Mm. Vilken utopi det skulle vara om det kunde vara så för alla. Hade du velat skita till att vara kille hela tiden om man säger? Nej. Men jag trivs ju som tjej. Jag identifierar mig som tjej. Um, och har alltid gjort. Har aldrig varit osäker på min sexualitet. Eller vad man ska säga. Identitet överhuvudtaget. Men sen så skulle jag ju. Det som jag vill är ju att. Jag vill ju bli behandlad som en, en människa. Och inte bara som ett kön. Och det är det med att det är ju härligt för killar. Vissa så blir ju killar behandlade. Alltså behandlade Oerhörtvis behandlade på andra plan. Men just bara den här friheten, att bara kunna, nej ja, men fan liksom. Idag vill jag ha på mig det här och det är inget konstigt. Liksom. Och att man inte behöver vara rädd liksom, eller få konstiga blickar och. Man kan inte ge ett exempel på när man blir behandlad som ett kön. Krogen. Hur då? Då blir du väl absolut objekt Jag tror inte att det är så många som kommer fram till dig och bara, oh sig här tjejen ut att ha ett fin personlighet. Många ser ju liksom en röv och ett par tuttar, liksom. Det är väl, tycker jag, väldigt objektifierande. Alltså, när man går på krogen. Sen finns det, alltså, man ska absolut inte snacka skit om det. För det är många som går på krogen för det. Alltså, när jag var yngre så tyckte jag, det var ju liksom det göttiga som jag går på krogen. Men det är ju sorgligt också. För då gjorde man det bara för att få bekräftelse. Det är jättehemskt. Men sen kan jag också tycka att det kan vara jätteroligt att dansa med killar och... Och så på krogen. Så det är inte det. Men det är just det här. Uh, när man bara. Ja I men alltså i en reklamkampanj. Och du ser. En kropp utan ett huvud. Då är det bara ett kön. Du har Då har du tagit bort all denna persons. Igenkänning. Alltså ansiktet är ju det som man ser uttrycken på. Och, och det är väl det alltså. Som man, ja när man tar bort det så blir det ren objek objektiv fjerande, eller vad fan, ja, du förstår jag och det är ju jättevanligt att man ser just det men jag tänker på krogen då är vi väl ganska objektifierande mot männen också alltså när, när man går ut så, så ser man ju ja. då tänker man ju inte om ja, har en trevlig person nej, absolut, okay. men det handlar jättemycket om hur det tar sig uttryck på krogen det finns säkert tjejer som som går fram och tar för sig på krogen också Eh, alltså som tassar Och, och, och trycker upp händer eh, Är hårdhänta Det finns det absolut Men generellt sett annars ah, har in sig på dina pannkakor jag jag det. De är lite objektifierade, uh. är objektifierade. Men alltså, men generellt sett så är det ju så Att tjejer uppfostas till att bli försiktiga eh, Och till att ta det Att man, Det ska vara en komplimang Att någon vill ha sex med dig Det är liksom det, är det finaste du kan få Att någon kommer fram och tallar på dig Liksom och män blir liksom uppfostrade till att göra det. Och det är väl där det inte. Det är ju inte jämställt. Hade det varit så att alla hade gått ut på krogen och bara. Ah vi ska tassa på alla. Vi ska knulla. Liksom, då hade det varit helt okej. Okay. Men det blir ju fel när det bara går från ena hållet. Och speciellt hora madonna komplexet mot tjejer. Liksom, att tjejer ni ska, vara, liksom, ni ska vara sexiga. Ni ska ha sex. Liksom. Ingen, vill, ingen vill ha sex med en tråkig tjej som aldrig har sex. Liksom, eller bort. Men du får inte ha sex med för många. Och du får absolut inte prata om att ha sex. För då är du en hora. Och det är ingen väl ha sex med en heller. Hon är inte värd någonting liksom. Det tycker jag är jätteproblematiskt. Och det är väl det som jag framförallt har alltså gått emot på något sätt. Jag är en ganska brödlig tjej. Eh, och säger kanske brödliga saker. Och det har blivit som en motreaktion mot just den här hora-madonna-grejen. Man får inte säga vissa saker för sig. Nu säger jag det ändå ja. Jag tycker det är kul. Manifestera att få skapa det Oh, det är bara att jag ska persé Jag manifesterar att få skapa det.